Amma ba'du fayah al-hawdirun wal-hawdiraj wal-mustami'un al-kiram rahimakumullah Tunggu-tunggu bapak, ibu-ibu, jamaah, halkah maghrib yang saya hormati, serta kemuslimin, musliman Pada pendengar Radio Surah Abdul Rahman Radio Serambi RRI yang saya hormati dan dirahmati Allah Kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini Dengan melanjutkan persoalan taharah Yang jadi pokok bahasan malam hari ini adalah masalah qadaul ulhajah yaitu tata cara cara kita baik untuk pipis kencing ataupun untuk kita buang hajat besar beol ee eh, eh. alhamdulillah begitu hebat subhanallah ajaran Islam ini Sampai ke persoalan kita ke WC Diatur dengan sebaik-baiknya Tidak ada ajaran ini dalam agama selain Islam Dengan mengacu kepada Hadis-hadis Rasulullah SAW Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan Kalau kita buang hajat baik hajat kecil maupun hajat besar yang pertama kita tidak dibenarkan haram hukumnya mengikut sertakan tulisan-tulisan yang ada asma Allah ataupun ayat-ayat suci Al-Qur'an Termasuk doa-doa, karena di situ ada permohonan kepada Allah itu dilarang turut serta waktu kita buang hajah. Disebutkan bahawa Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memakai sebuah cincin yang terbuat dari perak. Di situ terlukis Tiga kata-kata, tiga baris. Baris pertama Muhammad, baris kedua Rasul, baris ketiga Allah. Muhammadur Rasulullah. Setiap beliau masuk halak, yaitu WC, tetapi beliau cabut cincin tadi diserahkan kepada pembantu beliau. Yaitu Anas bin Malik tidak dibawa serta ke dalam tempat beliau buah hajat. Ini hukumnya adalah haram. Di sini perlu juga kita ingatkan bahawa sekarang ini hampir semua kita punya handphone, punya hp. Ini harus betul-betul hati-hati nada sambut Dari HP kita jangan mengandung asma Allah Karena masih ada berangga apa yang merasa bangga Nada sambut di HPnya kalimat azan Ada juga yang ayat kursi Ada juga surat ikhlas Coba bayangkan HP kita masuk dalam kantong Kita buka celana, maaf Kita gantung di belakang pintu Pintu WC Nanti ada orang Yang menghubungi kita Berbunyilah nada sambut Kalimat-kalimat suci Al-Quran Termasuk azan Seperti kita sebutkan tadi Ini hukumnya haram Orang yang punya HP tersebut Jadi kita jangan merasa bangga Dengan kalimat-kalimat itu Tapi kita tidak merasa Menjaga Kesuciannya Ini perlu hati-hati Termasuk Waktu kita buang hajat, Mungkin kita bersin Dilarang kita Membaca hamdalah Sedang kita buang hajat Perih bersin Alhamdulillah haram hukumnya Menyebut nama Allah Dilarang hal demikian Ada salah satu pertanyaan dulu Sehingga saya orang bertanya Bagaimana Orang yang hafal Al-Quran Apakah sama dengan Hapi tersebut nah, Kembali masalah Hapi tadi Dalam Hapi sekarang Itu banyak yang Direkam Sampai 30 juz Al-Quran Kalau HP tadi Rekamannya nampak Kita bawa masuk haram hukumnya Kalau tidak nampak Tidak ada masalah Sama halnya dengan orang hafal Quran tadi Tidak dibenarkan Hafal Quran di dalam WC Tetapi Kalau tidak Menghafal WC Tidak masalah apa-apa Dibenarkan Kalau begitu sulit sekali Kalau kita melarang Orang hafidh hafiz lah masuk WC. Masya Allah, tidak ada lagi nanti hafidh hafiz lah. Karena tidak boleh masuk WC. Nah, ini perlu kita ingatkan. Yang pertama. Yang kedua, ini dulu, benar -benar sekarang sudah teratur, tapi sekampung-kepung masih ada. Yaitu jangan sampai kita buang hajat itu di luar WC, maksudnya dah di lapangan, dari mana nampak pada orang lain harus jauh dari pandangan orang lain sehingga dalam kitab kitab kuning dulu disebutkan paling kurang itu tempat kita berlindung satu meter dulu disebut dua hasta ya kurang lebih satu meter sehingga tidak nampak kiri kanan dan muka belakang kepada orang lain nah jadi ini harus terlindung aurat kita Nampak pada orang lain dalam Islam walaupun sesama jenis haram melihat aurat. Lelaki yang dulu rajul rajul jangan melihat seorang lelaki itu aurat lelaki lelaki yang lain. Walaupun dulu marah aurat almarah juga seorang wanita haram melihat aurat wanita yang lain. Yang kita berpikir sama-sama jenis tidak ada, eh, ada apa-apa tetap haram hukumnya termasuk waktu mandi nanti. Jadi ini perlu kita jaga dengan baik. Rasulullah kalau beliau buang hajat dalam perjalanan di apa, di apa mah di daerah Tandus, di Padang Pasir beliau jauh buang hajat dari sahabat beliau disebut dalam hadis. Demikian. Kemudian Ketika kita masuk WC, aturan digariskan oleh Rasulullah, mesti dengan kaki kiri keluar nanti. Sewaktu selesai buang hajat dengan kaki kanan, dan sewaktu mau masuk, maaf bukan sesudah masuk, sewaktu mau masuk itu dianjurkan kita membaca Allahumma ini a'udhu bi kamilal kubusi wal khabais. Ya Allah, saya berlindung padamu dari gangguan setan-setan yang jorok, yang kotor, baik yang laki maupun yang perempuan. Dasar hadis Rasulullah, ada berapa tempat tinggal setan. Antara lain di WC, kemudian di gunung-gunung, di gua-gua, kemudian di rumah-rumah yang tidak ditempat di orang di pohon-pohon kayu yang besar. Ini tempat-tempat yang tinggal setan. Termasuk di masjid tinggal jin, bukan setan. Jin muslim. Ada masjid itu jin muslim. Ini hadis Rasulullah menyebutkan demikian. Di WC adalah setan yang jorok yang makanannya adalah uap dari kotoran manusia. Itu dia makanannya yang dia makan. Nah, jadi kita berlindung pada Allah dengan demikian Baru kita melangkah dengan kaki kiri Memasuki WC tersebut Kemudian juga waktu masuk WC Kita sebelum masuk disuruh tutup kepala Apakah peci ataupun kain handuk terserah Sehingga Rasulullah pernah memakai mandil Apa namanya uh, Sapu tangan ditaruh di kepala beliau Dan juga sangat dianjurkan memakai lapi kaki Rasul memakai haidha ya, fakhidin yaitu dua sepatu beliau dipakai, ataupun paling kurang sekarang sandal jepit kita pakai untuk masuk WC, ini adalah untuk kesehatan kita karena di tempat buah hajat itu penuh dengan bakteri-bakteri dan kuman-kuman penyakit termasuk telur-delur cacing Ini menurut ilmu kesihatan sampai ke sana diatur dalam ajaran agama kita. Kemudian selanjutnya kita dilarang keras sedang buang hajat berbicara. Ya, maaf boleh jadi WC berdempetan kita mungkin dah baru turun dari bus dalam perjalanan ya kawan kita satu wisnya satu lagi kita ha, jangan sampai nanti hai hey, perdon kaluh <laughs> jangan ngomong tidak boleh dilarang kita berbicara sedang buang hajat <tuh> hadir rasul disebutkan jangan sampai artikan saja dua orang laki-laki buang hajat Terbuka auratnya dan juga saling berbicara satu sama lain. Fa inna Allah yang ala dari Allah memutu perbuatan demikian dikutuk oleh Allah subhanahu wa taala. <tuh> Pernah terjadi <tuh> Rasulullah SAW <tuh> sedang buang hajah beliau iaitu maaf itu beliau pipisnya. Kencing, datang seorang laki-laki memberi salam termasuk waktu wudhu, ya Rasul tidak membalas salam tersebut, karena dilarang kita berbicara sedang wajah pada has. Membalas salam itu wajib, tetapi tidak dibenarkan karena sedang buang hajah. Ini tolong disampaikan juga pada anak-anak kita. Tuh pada anak-anak itu buang hajah di mana saja, ngomong pula sana kemari. Tolong diajarkan. Sehingga tata kerama ini banyak yang sudah dilupakan sekarang ini Padahal itu ajaran Islam Yang mesti kita listarikan kepada generasi penerus kita Selanjutnya Dilarang kita menghadap ataupun membelakang piblah. Ya, Dilarang menghadap kiblat ataupun membelakanginya Sedang kita buang hajah Rasul bersabda, "Idza ja'a sahalukum li hajatihi, fala yastaqbilul qiblah wala yastadbiruha." Apabila seorang anda buang hajat, jangan menghadap ke arah kiblat ataupun membelakangi membelakanginya. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan Imam Muslim. Namun, disebutkan hadis dari Ibnu Umar Abdullah bin Umar anhumah, Beliau pernah Menginap di rumah tante beliau Habsah Maka Dilihat Rasulullah beliau Membuang hajah beliau Menghadap ke negeri Syam Membelakangi Kaabah Di Madinah Ke utara Syam Ke belakang Ke juka selatan adalah Mekah Al-Mukarramah Nabi menghadap ke Syam Berarti membelakang Ke Kaabah Ke masih lah haram nah tetapi disebutkan itu beliau buang hajah itu di dalam bangunan di rumah bukan di luar dengan kata lain kalau ada skat, dinding yang membatasi kita dengan kaabah apakah belakang ataupun muka ini tidak apa-apa tidak berdosa tapi kalau di lapangan Tidak tertutup, ini haram hukumnya Tidak dibenarkan, hal demikian Nah, ini dasar hadisullah wasallam Menyebutkan hal yang demikian Selanjutnya, kita buang hajat itu Kita usahakan Itu di tempat yang terjaga dari terpercik Terpercik, apa namanya Lebih-lebih waktu kita pipis kencing ke badan ataupun pakaian kita maaf saja sekarang di mana mana kita melihat yang dibuat tempat kita pipis urin, kencing itu seolah-olah diajar kita untuk berdiri nanti akan sampai ke sana tapi banyak juga yang kurang perhatian, kurang hati-hati kepada pakaian yang dipakainya ini berdua-dua lulus hati-hati kita Maksudnya apa? Celana tidak ditarik sampai ke batas lutut. Apalagi lapik kaki, apakah sepatu atau sandal yang dipakai, tidak dicopot. Kalian suruh pakai sandal jadi Ya. Kalau tidak hati-hati, boleh jadi celana suruh tarik ke atas, tidak kena percikan pipis kita. Tetapi pasti sandal, sepatu tidak pakai terkena percikan kencing ini dicuci apalagi suruh pakai tadi kalau celana juga tidak ditarik ke atas dengan sampai ke lutut terpercik pula kencing ke celana kita apalagi ujung celana yang dikena sepatu atau sandal yang berkencing kita bawa salat, jelas salat kita tidak suci pakaian dan badan kita dari najis, bagaimana diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini betul-betul kita harus hati-hati selanjutnya ini tolong juga kita sampaikan kepada generasi penerus kita jangan sampai terutama pipis apalagi beol di dalam lubang Karena diragukan dalam lobang itu ada makhluk Allah yang lain Na'udzubillah Kalau dalam lobang itu ada ular Maka jadi bahaya dipatu oleh ular Karena dia terdesak itu Kana siraman panas Maaf saja ini pada tahun 80-an. saya masih ingat. Saya pernah membaca satu koran disebutkan suatu kejadian yang lucu, yaitu seseorang di Ponorogo bukan di sini, ya sama si ingat itu karena lucu orang buang hajat di hutan, hutan-hutan belukar itu semak-semak. Kebetulan. Ada seekor ular yang ingin apa yang menangkap yang menangkap seekor tikus bahasa Aceh ulu tikuh hitam dia. Si tikus ini menghindar melikan dari melirikan diri kebetulan lewat maaf di bawah jongkok orang tadi. bawah jongkok orang tadi. Ular pun segera mengejar dipikir yang tergantung itu tikus maaf. <gulau> Lalu <gulau> dicotok merawang-rawang sehingga sekampung ribut untung bukan ular dulu bisa saya membaca itu sampai ketawa terpingkel-pingkel disebut pula kejadian di Penorogo tahun 80-an itu tinggal saya, Masya Allah ini kejadian mudah-mudahan tidak terjadi di daerah kita demikian, kita jaga diri ataupun binatang kecil jauh bayangkan kalau yang apa katak itu, kita buang hajar di situ, itu sama dengan jatuh gunung di atas dia kalau kita pipis ibarat kena banjir itu tsunami pada dia kalau semut itu itu membunuh binatang yang lain bisa binatang yang mungkin yang hancur itu yang punah itu binatang kecil ataupun kita sendiri yang kena resikonya sampai di sana dilarang menjadi perhatian bagi kita Kami Muslimin berhadir sedap pada pendengar Masi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dilarang keras kita buang hajat di tempat kayu yang tempat berlindung. Tu di kampung-kampung ada di sawah-sawah habis potong padi, pajak membajak sawah, istirahat sejenak di pokok di bawah pohon itu rindang. Dilarang kita buang hajar di situ mengganggu ketenangan orang lain untuk istirahat Atau apalagi di buah, apa di bawah pohon kayu yang berbuah. Dulu waktu kita kecil anak-anak atau -anak, habis salah subuh itu sering di bawah pohon mangga hutan itu. Ya, cepat-cepat kita mencari. Kalau buang di situ dipikir mangga masak. Astagfirullahalazim. Padahal kotoran manusia itu sangat mengganggu berbahaya bagi orang lain. Ya, jadi jangan juga dilarang di tempat lalu lalang orang manusia, di tempat lalu lalang orang manusia. <coughs> Dekat jalan di situ buang hajat tempat lalu lalang orang. Ini dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat tegas disebutkan itaqullainan. <coughs> Takutilah olehmu dua orang terkutuk. Ditanya oleh para sahabat, wamilain nani ya Rasulullah, siapa dua orang terkutuk itu ya Rasulullah? Rasul menerbitkan, Allah tidak halal fitriqinas awwilatihim. Orang-orang yang buang hajah di jalan lalu lalang manusia atau tempat manusia berteduh Hadis riwayatkan oleh Ahmad Muslim dan Abu Dawud. <coughs> Selanjutnya. <coughs> Dilarang Kencing Apalagi Buang hajar besar Di kamar mandi <coughs> Di kamar mandi Yang sering mungkin kencing di kamar mandi ya. Ini termasuk Ya ada kamar mandi juga yang Bergabung itu Tempat mandi dengan WC, kroset Apakah kloset jongkok atau kloset duduk Nah Kenapa? Karena yang aturan pertama tadi, ya kita dilarang menyebut asma Allah. Ini kita mandi di situ, jelas mandi, sunan membaca basmalah, wudhu, <coughs> sunan membaca basmalah. <coughs> Bagaimana kita membaca asma Allah di situ ada kloset tempat buang hajat. Maaf saja ada yang membantah. Itu kan tempat buang hajjah di seluruh. Sedangkan apa namanya, safety tanknya jauh. Ha, sampai 2 meter, 3 meter safety tanknya kan tidak apa-apa. Yang dilarang tempat jongkoknya itu. Apalagi safety tank. Jadi jangan sampai wc saya bagus. Tidak merasa jijik makan di dalamnya tetap, dia itu haram hukumnya jangan mencari dalih dan alasan sama dengan kita disuruh memuliakan masjid waktu Rasulullah masjid tiangnya pohon korma atapnya daun korma dindingnya dari batu bata tapi tetap dihormati orang-orang haram memasuki masjid ini juga, walaupun bagus sekali wc tetap namanya wisi, itu harus kita jaga tabda rasul la yabul hadukum la yabul hadukum fi mustahammahi thumma tawaddau fihi ini nun nun taukid saqilah larangan yang keras jangan sekali-kali seseorang kamu kencing di kamar mandinya kemudian wudu pula di situ ini larang Berarti tempat kencing dilarang kita butuh kalau terjamin kebersihan dan sebagainya tidak was-was boleh tapi makruh kenapa tidak boleh menyebut asma Allah tetapi kalau tidak terjamin itu jelas salat kita itu oleh Allah kenapa airnya belum tentu suci bisa ada percikan-percikan dan sebagainya ini <coughs> sabda Rasulullah disebutkan Hal demikian juga dilarang di tempat air yang apa yang tenang tidak mengalir itu dilarang juga demikian. Tapi sekarang itu kolam renang, <coughs> kolam renang itu sampai anak-anak situ mandi semua di situ, pipis di situ, ada yang cuci beol pula di situ. Bagaimana dijamin apa nama kebersihan? ya dan juga kesehatan di tempat tersebut ya kalau air banyak enggak bau macam-macam sah ha, tetapi di segi kebersihan tidak dibenarkan insyaallah kali yang lain kita sebutkan bagaimana fatwa MPU provinsi tentang masalah pemandian umum kali lain akan kita bicarakan ha, ini penting juga kita sampaikan kita masyarakatkan nah kemudian berikutnya terutama bagi orang-orang yang sulit ya kesulitan dalam buang air disuruh tanahnuh nuh tanah nuh itu apa ya dehem dehem mendehem Mata ha, jadi misalnya buang air kecil ya diragukan kita belum habis <coughs> ini sisanya akan keluar ha, tapi dulu ya orang The itu seolah-olah mengatakan ada orang dalam WC, le WC umum, bukan sekadar itu, tapi disuruh supaya mud, apa sisa-sisa kotoran itu adalah cepat-cepat keluar. Nah, kemudian bagaimana dengan pipis, buang air kecil, kencing dalam keadaan berdiri? Nah, ini perlu juga kita jelaskan. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha man hadatsakum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala qa'iman fala tusaddiquhu maka bulu illa jalisah. Ini hadis riwayat lima al-hadis. Siapa saja yang siapa saja orang yang mengatakan pada Anda bahwa Rasulullah pernah kencing sambil berdiri jangan Anda percaya. Jangan anda membenarkannya Beliau selalu Kencing sambil jongkok Ni kencing jongkoknya pun ada cara Jangan kedua tapak kaki Kena tempat kita jongkok Salah satu tapak kaki Ditegakkan Baru habis kencing keluar Kalau kita sambil jongkok Jangan dua-dua diduduki tapak kaki itu Dan akan keluar semua itu ada tata caranya, ya dia Nah, ini hadis, ya sahih hadis tadi. Tetapi kita tidak boleh menafikan salah satu hadis sahih juga dilawatkan oleh beberapa ahli hadis yang menyebutkan bahawa Rasulullah SAW dalam perjalanan beliau beliau menaiki sebuah apa namanya, tanah gundukan subatah, tanah gundukan ya, lalu beliau kencing pa, iman sambil berdiri sambil berdiri ada tanah gundukan beliau naik, pip, apa pipis di situ, berdiri supaya air kencing maaf, tidak terperci jadi pipisnya ke bawah itu beliau di tanah gundukan tadi Ini ada hadis yang menyebutkan demikian hadis ini sahih ini hadis tersebut sahih. Nah, di sini para ulama memberi ulasan bagi orang yang tidak punya masalah dalam pipis lebih bagus pipisnya sambil jongkok. Yang punya masalah terutama biasa laki-laki yang sudah enam puluhan ke atas itu prostatnya bermasalah. Kalau pipi sambil jongkok tidak habis keluarnya. Waktu bangun maaf keluar tren idibita itu. Sehingga kotor pakaiannya, celananya. Kalau demikian kasusnya, maka lebih baik pipi sambil berdiri supaya terjaga pakaian dari percikan kencing. Itu terserah kepada situasi Umumnya lebih bagus, saya ulangi yang salah ditanggapi nanti Baiknya sambil kita jongkok Namun kalau punya masalah, boleh kita berdiri Ini kalau punya masalah Supaya pakaian kita tidak terperci dengan najis <tuh> Selanjutnya <tuh> Dilarang keras seseorang itu cebok membersihkan ya mencuci kencing ataupun beolnya beeknya itu dengan menggunakan tangan kanan ini perbuatan setan syaitan cebok dengan tangan kanan makan dengan tangan kiri kita dilarang mengikuti setan jangan mengikuti langkah langkah setan itu larang perbuatan yang demikian <tuh> hadis Nabi menyebut demikian kemudian yang lalu pernah juga kita sebutkan bahawa terutama kalau tidak ada air kita boleh menggunakan batu-batuan tiga kali batu supaya bersih kemudian dilarang dengan menggunakan benda kita hormati termasuk uang kertas misalkan tampuh eh uang kertas tidak boleh itu haram hukumnya dan juga termasuk makanan setan yaitu makanan setan tulang belulang yang tersisa dari makanan manusia ha, kemudian selanjutnya adalah <coughs> ini dulu sekarang alhamdulillah saya rasa enggak begitu lagi ya kita habis kita cebok kalau ada masih bau tangan ini disuruh perbuatan Rasulullah juga, gosok dengan tanah gosok dengan tanah, insyaAllah bau itu akan hilang sekarang saya rasa ada wisi-wisi yang sudah pakai deterjen macam-macam merek itu dapat kita membersih, ada sabun dan sebagainya, dulu Rasulullah dan demikian, hadis Nabi, beliau habis cebok, itu beliau Mengusap tangan beliau ke tanah Untuk menghilangkan bau yang tidak sedap tadi Nah, kaum muslimin muslimat dan para pendengar Mati Allah subhanahu wa ta'ala Bahawa <coughs> Beol Pipis itu salah satu Dari najis mutawasitah Najis biasa Untuk najis biasa baru suci kalau hilang tiga unsur, tiga elemen pertama hilang warnanya yang kedua hilang baunya yang ketiga, hilang rasanya, rasa dengan tangan maaf kalau eek masih licin, nah itu masih ada ini masih sudah kesat, kesat kada kuat baru dia sudah suci ini hukum hajis, abah, eh, najis metawasita kalau salah satunya masih ada sisa mesti dihilangkan ha, cuma kan tidak mungkin maaf kita mencium anus kita kan tidak mungkin ha, jadi kita perkirakan itu sudah bersih ha, demikian menyangkut dengan tata kerama waktu kita buang hajat selanjutnya yang terakhir waktu kita keluar dari WC tadi Dengan langkah kanan Bukan kiri Sambil membaca doa Ya Disebutkan ini hadis R.S.A. <coughs> Gufranakallahumma adha ba'anil adha wa'afani Saya minta keampunanmu ya Allah Yang telah menghidangkan Penyakit dari tubuh saya Dan memberi sehat kembali pada saya Coba bayangkan tadi Ya, mau buang hajat besar Dipanggil orang tua pun tunggu dulu mak, saya ke belakang dulu. Presiden panggil pun ya kita tetap ke belakang dulu. Sekarang sudah buang sudah loh dah buang uh, hajar besar tadi perut lega kembali. Kita memuji Allah, Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan penyakit tadi sudah afiat sehat kembali. Ya. Ini bagaimana cara masuk keluar WC demikian. Tetapi kalau masjid sebaliknya? Ingat, ini banyak yang sudah lupakan saya lihat. Setiap masuk masjid baik laki perempuan dengan langkah kanan. Usahakan itu jangan lupa dengan langkah kanan. Tampil masuk, Allahfirli Dunobi Wafdhli Abuwabarrahmatik. Baca itu, ya Allah ampuni dosa-dosaku seluruhnya. Bukalah pintu rahmatmu untukku, ya Allah. Kita minta pada Allah waktu keluar masjid, rumah ibadah dengan langkah kiri ini tempat mulia, kita keluar dah apa terjadi nanti, tak tahu kita kita baca doa Allahumfirli dhunubi, wafdahl i'abwaba fadlik, tadi abwaba rahmatik sudah masuk, waktu keluar wafdahl i'abwaba fadlik, ya Allah, buka untukku pintu kurniamu supaya diberi oleh kita rizki yang halal oleh Allah subhanahu wa ta'ala demikianlah pertemuan kita malam hari ini, insyaAllah Kita bertemu kembali pada malam-malam berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.